פרק ל. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארו ממך, אדוני, כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שבעתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיור דיבורו. זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קדשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלווי, בל אמות לעולם. אדוני, ברצונך העמדת להררי עוז, הסתר תפניך, הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני את חנן. נבצה בדמי, בריתי אל שחת.